dhe udhord më fillu me ju. Nuk kam një program, nuk kam i futem këto programet intensive, po kam ardhur në vizitë shumë oft, të shkurtë. Si Është do të dokumentoj më pas më një mëjor besim. Po sidoqoftë, atësi vetë ta thelën në disa pjesa të shkurta. Nuk ai falje më të parë, më sfalje kurkoj falje për dialektin tonë, gjë që, që fali, fali, ton, si kemi pak probleme, na pak poli macedonis, pak serbis, pak bosnjatis, pak. S'kam mosat edhe na lloj sallate qjo ajo. E ju lidhni këtu shih. Po no. فأنا نشألها فيها فأنا نشألها إن شاء الله من يورها من الضبورة ومعها من الضبورة فأنا نشألها ومعها من الضبورة الله جل جلاله وجل جلاله ومعها المسلمون كأثنان المشت يسعى لظمتهم أبناهم كفور صلى الله عليه وسلم في المسلمانات ينطيقهم تكرار shkolë edhe angazhohet për punën më të mëdhe, më i vogël prej atyre. Un inshallah jam sodaj më i vogël që munduam të angazhoj për një punë me të cilën mund të marr një gjogë dobbi inshallah. Un e amo Jacubik, ose nuk e kemi parë të një me dhenjë me pandër, sa un e kam çarqulluka pak ulësi të përgjithshme, do të korr në kam çesa të haf, buret kam çënë diron kam çënë disa çuna i një ofi, çdo disa çuna i një ofi, po Jacubik prezantë të çfarë ka bënë. Niko, harate që mi krye shkolën e me e me në Damasë, në Siri, e në Favultetë në Cairo, e me krejë gjëmanën Gjermani, e me punu si hëgjë me një gjëmita e zërët, me një qitetë vërësën Gjermaniës, në gërëpuzën e më, a gjëgjëmi më suhë më të më të më të më të gjëmës, të vimë të e të e tërë, shto që e për i vitit në regjëmi krejë, me gjëdo një alatë e me punë suhë në shatë në gjëmijën tërë i tillëngazor si në bairamin e qytetit Ortikorti u nga mini princizini e çdo digjerate çdo xhumoja asnjë kafet do të thonë çdo xhumoje në, në, në kafet edhe të qëndrojnë me mundësitë zona moderne të qëndrojnë në rrinë tonë më ndëna dhe jashtë mposhtit në gjerbanis zvicër austri ndoka skandinavis belgjik kollam kafetë për ta bënë dobi për të tampu për tampu do gjush një çfarë speciale të Allahut selalulu për shkak të të menshurit të vëna jemi të gjithë për i të menshurve jo për i ative të diturve ndështa po të menshurit jemi se i menshurit i ditur i kanë shumë galim me të veti i menshurit së dhe shetë se populata islamet ju ka rënu kodra në nkont ju ka rënu rëu në nkont e veta nga idejt e huja nga planifikimën nga planformat e huja për të të shvesh muslimorin nga feja e vetë të sti Unë thamë këto me krenarije thamë edhe pa u mërëzit farës që ka mendojnë qërë Edhe në ate që e thamë, mendojnë që jam shumë si në qërë Se neve shqiptarëve, muslimat, prej tajat tonë, prej punëve tona Që i bëjmë nga në akabet, vetëm gjua shqipt, a punës praktikisht janë të hujve Punë që i bëjmë sjeldet, me sjeldet, me të cilët silemi e, Prej shqiptarijës tonë, kemi gjuhën, fornë me shqipt, do me thomë, mirë, me mi vetë, me vetë, a punë, Jan të gjitha të huaj. Por çfarë? Zgjbatë 1. Zgjbatë, allaq vetë zgjbatë ajo në islam kish jo, është prëndjes. Çfarë problem? Të gjitha programat televizorit, kanalet, filmit, drama, teatri, folklori, kongat, ke një problem me gjithë instrumente ka kafu dolë fajnera. Unë huje kam problem këta kanë të gjithë surfë ka të gjithë. Ka problem të shërëjë ajo. Se ne dashëm, dashëm, duhet ta bëjmë një punë. Ajo puna ajo ne ka ndërveçion. Aje revolusioni nuk ashtë nga kuptimi në revolusioni Stalinit apo Mussolini, a Itliria, Amerika, Roosevelt, të gjemoni, po ashtë e, më përqellim t'a vojmë një revolusion në vetë vetën. Zdo kush për e neve rë mund t'i dojnë ato në gjumët e uja gjëtë, t'a vojmë një rë mund, një ndryshim të motorit, një ndryshim të mërën qëmë tonit. Ne prej punëve që, prej punëve që në mësojnë si më arterit e një ndryshim i jetës ton, ashtë ajo se Umidonë rahatë, njerzit na pyesin, ja ta ligjërata të me tonë apo la porcelanë, apo turbime jo gjëtorë, na pyesin me letër apo me gojë, thonë, pse muslimanët janë kështu, si janë? A ato që janë muslimanë kanë skuar çlarg për shembull. Duke ditë Kur'anin e Kërimit, ai udhëzuesi, ai telili, ai pritësi i çdo shumë rregull, atë që jeni antast i Kur'anit, nuk jeni në rregull. Ata që nuk janë antast i librit, me disa pun kanë skuar shumë para, atëherë ta semë mos i bashko un bóka. Por gjigia jo definitive, shumë shkurt, e shkurtë edhe e qartë, por ta majt ban shpesh aste, ne lut ta pizin vetë më jos. Shikai dhanna islamet çaj shojë pa. Por ke më ndrishe edhe më shkurt edhe më qartë. Un skai rast çaj për gam dëshirë të fetas që të parë në botë. Çka i thash? Por gjigia ime as as jo ti lash. Muslimana nuk i vran ta as kole bundit që ajo çojë pa. Atë muslimana kur i vran çfarë fè? fate çikjo per prej mosimalve elipik ato ishin pa e u nëtëm na bodën i mia tashinë me çava ta luta me di drehami nimi vet lira tashinë nimi i tashinë me di valuta u ishin bodën e vëllëshe e mia e u rëtim ti bó akuçi deri tash nuk e u vëllëshe për aftë ditën që na dulën për skedar u ze ti më qore kur e u haçëm mir kur ishim fetar mirë atar e u vëllëshe mirë kur e doish me allahun e vajdat u i kenë Kur e dhe ishmi libri në Allah dhe dhe e pa ishmi vepër. Kur e banën vepër në ata? Na e banën vepër atë e kur e kuptum e ten të në nënave të si libri bukur. Kur ishmi nëtë kura nizumë. A se ta që e mitë kura nizumë? Jo. Ta shë jemi nëtë muslimanizumë. A së të flamizumë nuk jemi. Jemi të muslimanizumë. Qëtë dhe me tonë, etiketa, e minë në gjokës në tonë këtë muslimanë. Hele, në shpinë, pi për masë, me në të Mosima, por kjo shumë i ngjan me rritës vetën e të cilën shkruajmë për shemb Brustin Spin, edhe shkruam të vetat falore ngjirr, për shembull. Mirë po, ai Brusti aka i nënëna e vrenë armatisaja. Pastaj unë vetë në robë, ja. Edhe emni jon me të kësaj fëre të cilin e bajmë na, as jasht nuk jemi islamizuar, domethënë nuk jemi ngjiros me islamin brenda, aqë li për brenda. Allahu Kurani Karim, sobismillahirrahmanirrahim, tibgha Allah wa lam ahsana min Allah tibgha gumjerosia Allahu te lëshalo do të deporto në Zemranton por jona afmonirën e gjirosjes lëkurës se lëkurën kur ta gjirotesh pastaj kur ta pres mrenë ka fa se ka kohë a tubla je gular por je ka të vur as e kuçi mirë pa lëkurta sa e kuçi edhe mrenë ka kuat po ngjiron kur ta pres do të thotë në mos i musliman do të menjen musliman me ja por do të jër musliman mrenë edhe ne të na shtip dikush mirë jet në formën e kripës kuqë xhixikët xhelë ajo a, edhe kur ti pata se kush edhe kur kush mos ti pata se kush aq duhet ta kishe këto luçë apo edhe me ndërmedhe me vogël neve edhe bashnë shumi drejtë vaktëve mirë të ton mendojmë nga fitojnë me këtu se ato janë mira gjë kje. këta duhet me një numër herë por pse natën e mirë këta pyra këta lamur në islam thonë kanë herë shumë herë njerëzit A të duhet me inajt, ki ku shakjev, se më të të jemi na? Jo, unë duhet me ngrejtë të ta. Në shpesh harë mendoj se mëse ke tip, mëse fatë e tip për borç me boj një punë. Ki mendim ma shumë gabim, këtë mendim duhet me shkevë. Këtër mëse fatë e unë borç me boj një punë. Rejneve, e, tonë, apo na, pak, kemi behojtë, pak, na, shtëtejnë i 3 milion shqiptarë. Allahu qëllë legjelarë, në kurani krimë, nuk asje tonë këta. Tëtë nd kam min fiëtën qalilëtin nga lebet fiëtën këtira të mbi iðhmi Allah eh së ahërët një tuf e vogëll njerëzish kanë vojë fitore të bëhe të mbi të tufa të mënuaj e njerëzish në bedel ishën të reshën jetra mëgjët me 1915 vura të më pojë fitërës në djetë alukët atë ishin ma pak por në djetë alukët atë ishin fituës kush i boni që të fitojn ato kush e boni që ato fitojn bësimi islamizimin mbrëndit yeah, e injirohet yeah, ja islamet në 40 çeliza të ciliza kishin të islamizuoa për sheh Allahu te qali Allahu te qali is te kuran ka hai fur fur rug Umar is te kuran ka hai odor prima se tu sallallahu alaihi wasallam sheñer ni kuran me go ji has ten go kur zanaya me musliman sheha قال مصباح لا اله الا الله محمد رسول الله نكنوا لما اتشنا بسن ذ نكنوا لما اتشنا بنتون عارفين اليونيا وكذا زيوت من كتاب القران الكريم قوله ديج قران الكريم في الوفاء هذا كندرت يا فنيت المدهوروا هذا عارفين براتي مارفون دجاو يكنوا القران الكريم في المدهوروا نكوندر في نكوندر تماريمه باش كاها دن كتب الله قال القران الكريم لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين a dini bura shërbëtor të e hafllu Kur'an i Kërim të dukur me hafllu Kur'an i Kërim të dukur të fortë ato me siguri kanë një sërë për sërratave kanë një lloj sërratë vetëm në Kur'an i Kërim duhet të di të janë 6000 e 600 a 60 addition e treta 6 ajete ja shëtaose 3000 nici ne katërdhe të 6 jale janë 1801101 shkroi sistem derdhimi fajvote për përfitimimin e çepra e ta në nështë të dhekit, kur jakënujnë të bëtojnë aqimus salatë e atës dheka, të falë namazën e jabë e zëqarë të da i shrejtën, me pasë gojë dhe në jathërë mahi, qënë e i pëshimë, për kam të dhekë, asë nuk jafë zëqarë, asë nuk jafë në mërë, asë nuk falë në mërë. Kur të kalujnë ka ajit i që të rëjtëm atit e vdekurit me, e i dhe akullë të më taqdilu, kur të falë në të ثيك هيك جه تاس مريون كايفلات ابيس كو فا دي بريزيلت او ميمو كف ديك كف ديك, ديك؟ يورا كوتمين سي شكون درابي مس كوتمبي كيت سي شكون درابي بون كوتمين ان تراقيبه وج الله جل جلاله برجال نزريت بو ثيكاو كايفلات ديكوس بو زو فاد فواليدا قلت وافيرو قلت بون من قلدره دا واقول للناس حسنا الله جل جلاله قران كين قلت لمن يرز قل لمن مدمين Ai gjithqenat me smirat të kes mos jam të folur. Sepse aty nuk është se ne as jam ka përdorim mo. Ti po më dallon tash më e vol mirë. Unë më thë aty mirë jam të fol aty jam të fol më. Asnjë. Do të thotë, kjo përkand vol mirë dhe mos po ti. Përkat kjo. Është imperativ përkat. Për të gjallë, përndër, do të kush ka me ajo garniturë njerëz me të cilët godaska kat rrezik kry drite koralore me pranu, ai shava të gjallë. Sa është 2? Abdomi më vdes. Pra në kanë shmej ato jo, që po vojnë ato qërë, ta po e vojnë ato da jo. Në kanë shmej. Në kur ta krymë, të ne dojnë këta të qërë. Qa në kohën e pundit po muslimane po kanë dëshirë, dhe dë qërë ta pojnë një punë të marrë. Njeni kyti për njërës me tha, hoq, a të kohën gove me të që qenët në shishen, që po luftojnë ato një milion njërës me në shimë milion rusë, të kohën go kjo punë qdo. Jo, nuk ka qenë vete se 1 milion sjellën janë buri 2 milionë qenë ka vete se 1 milion njerëz me 2 milionë pas jashta mendes atëhë jashta normal kuranore Allahu zelal qafol pakjeta mund të shuminët po ai ka definuar kurani kerim qafol nimezi unë jap me me po me jap ligj me atë një gjënda se kënd për juën më një më një sinë nerva nauqta më tani me di apo ama jo në 1 milion 2 milionë e po të qenë dorësi pa në që që që nëndohë atje nuk janë të luftu një ni milion njështëm njështëm atje janë të luftu një musliman me një një hajvarë që që që që që që nëndohë e tahtë e unë me talon të jë një pushë, një pistole sa lëkë në manë si mujtën bërësindru kej lëkë të shqipënijës vëtë i sejllë e unë e torële i sejllë dhe me farë argument i që që që që që që që që që që që që që që që ولقد راينا لجحنم كثيرا من الانس والجن ترى قلوب لا ترون بها كما يريون بجحنم نار و سقام فكما يريون بجحنم لا مرقا نكفن جامدا نكفوتن بونتيون لهم عيون لا ترون بها انكم نكشوف لا سمحتي دوت به با لهم اذان لا تسمعون بها لا تستك لو كان ديجون لا باشي مبع دوت مندجو دوما نكي فدوروا باش كا كان فيهموا ذاتا اولئك كالانام ران تاع الكاف ata kanë ndosht problemin edhe mândrisë ma vjen të vendelim a dojmë a dojmë a dojmë të kaftë. Mi të çem brap me një milion kafë në zhveja. Këto wale të dënyohet me zuisë e torta, sepse kanë dobëzatur. Po me dua me niza, me gon nis koja. Një kamion has për Tiranën keq, niza në Tiranë janë i shkatrosën me një tim. Çohoqma ganak ular. Poten një milion roz musliman, çe janë një milion musliman që janë në kafë të kafë duke shafshtojnë punë për pra, si arrejtën blokë si arrejtën e vjekat arrejtë shumë një leta prej vitit 45 prej vitit 25 dheri tash në vitit 90 në minerat e qeshenies në minerat e qeshenies dini metre tal në tanësipre dini metreve i kishin shkona më i të mëthimit korani kërimit dhe shkendale tij a në grojat në frimat nalt këfutër në ato tunelet e minerat e minera të lonë në në mëshpinë në përjusir që që në at isprat har diyah niya miahub jur mad era çeniç polities me vatra e kaher nieri po kto puni baishin potamtu quran kerimi potamtu ba potamtu ked din ba taruit atezi ar kan brui prej medine te prej merkat te labarat vla zuti so sahabe te sahabe rasul allah ta salatu alaihi wasallam qot jazat brafa ndertun kti jen na farjem ndertun na na farjem ndertun so parti her ba yemi gazi goza اجتنا مدو تيتو تيتو تيتو وكاپم پر سيمبولا وكاپم پر كولت وكاپم پر نير كور ديسن نيرز ديسن ايديا اتيبي مديبه ناما تمرو كو ايديا اتيبي مديبه ناما تمرو ني بويه خاراف سا ني بويه سيلاو تاك تو زادو لما بكت الدنيا لفرقتهم ولا تعطلت الاعياد والجمعه فتي Vo të qikaj të i si përshkuar jene ativej. Ko të menë shurit prap i falen gjumajat e me bajramat, nuk u prishin ato. Nuk ta njërë të tha, a shdoj e në nëre, s'ka me falen gjumohma. Se mërdia, me, bajraba, njo, për mërzija dhe për vajt, s'ka me falen bajramin, jo, dhe përta dite parin bajramin alëma i të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t njëri u njëri u është vërë të ndadua si banë programë për shemë unë kam ku në ndëqanë edhe kam ple një kutinjit shkisonja na i toj prashtaka për i të mfalë që e për dur në foshtë kënishtë plurë për jarë plurë për jarë në plimin e ti me t'i guri se shru rrugëa, përdorin, në rruga e përdorimit ashe vë te të, të i përdorimit nëse se saj inginjerit i cilje ka kombinu plurën e larën nëse kalon që i hozja ta vendose një kanë zhuta të njarëve, kështu lehën të eshët se të lajtja unë të foli një fjallë, po aje foli dhe kush e ti më mirë, a mundë më gizlonë, aje si pas ati, a po si pas ati më mirë, a si pas meje me pas janë, si pas meje, unë t'i kështu e kanë zhëma të kështu ka më pasmi dhe thonë një lukë, pasulli, që hapë, për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dëgëtoni që sapo sti kafinisma se unë nuk jam para punës të çotë. Do thot, aiçi e krijoje aiçi kombinoi ai sot. Unë rregulloj këta parametra gjithasë të gjete pra, ka problem. Se nuk po e pranoj në mënyrë praqitë na krijoi neve në ai za programi tonë të izoluar me programin e ai të thjeshtë të programin e denimit funksione, denimi. Siguri, programi denimi, programi instalimi, programi me tip, programi moselimi, programi e këtij, programi ja. I çovo, njeriu, njeriu ti pa program. Kjo është ajo që më lë marrëzi, edhe mbarohet. Një kutini me pëlluar darje, janë e në programit qështë me përdojë kutini në tjetër. Në në tjo kutini ka u dërë saj që duesh me përdojë. Për që shumë barë e përdojë ashtë, nuk në shumë dhe duhet. Të gjithë njerëzit duhet me ju përshqatë ligjit Allah në të legjera rruhu. A Allah në ka vu ligjin e vetë në bitohë shumë precisë, shumë precisë, në koranin e ti, Rasullallës atësera me ka stihë hu shumë precisë në sonetin e ti, se si duhet si e A e zgjohem në mëngjes. E zgjojeva. Është lëvera dhe vepër. Po e zgjoj shumë qartë. E zgjoj shumë qartë. Kur ishte puna e mundit me pagujt, strajk, ajo u hodh në organizimin e shoqës së lufthave. Do thot, jo vetë ta qla, jo vetë ta bëj. E unë jam musliman si duhet me armë, se unë jam musliman darte me duzë, me rashi, ka dane. Ti je musliman rregull, amba tash kur të mjaftonës sot si musliman. Nuk ka kur. Po vol, pastë bëhet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 لقد قال لكم في رسول الله قصته حصل لمن كان يرضى الله اليوم الاخر وذكر الله كثيرا ضرب الاذق الله جل جلاله يقول كاني موثرا يراكم مدبوك للمحمد عليه الصلاه <تصلح> والسلام وغمضت غريسه تودت اريني اصنهار اصلات مونديت وكونس وربريميت لاشjegimin e punjales edhe ne shjegimin e onas punë و عليكم السلام ورحمه الله وبركاته Dhe prej neve, kërkohet të adhim dhe na, jemi ato e shka prej neve pritë. Nejemi ato. Unë jam a i shka prej mua, shka prej meje pritët. Fi je a i shka prej teje pritët. Basht ti je a i gjali shka Shqipria prej ti ato pritët. Tëma Shqipria dhe Shqiptaria në kopletët. Basht ti je. Ti t'i thuish vetët, basht prej meje ato pritët e shka duhet. Tërë të shtish vetën. Të shtish vetën në punë. Me dine llo pabniomet apo besaft u ka perpunen eron porta e ar medinen ka me usnjja zefea ke se para se të ven ka garjura aliestatu selam e hjrat per fara edhe ne dorin e atis te mraid te medinas sin muslim fara ata qishin me shpat ata qishin me shpat me pra me ulni be se doim ma ti be doim balle tyuvan kalesh sin islam rom me paren ta kem edhe shkoj qen qisin fi, e rat e sershin tisade ni u bada tisade ni muad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 ti ka thonë burë me gjithë se kejtu le motë janë shprej në atër e të njëri kur bërë të pjejë kun të amantë, a në 400 vetë kër të i bojë me argumentë se të nga mërë të Allah ju ka të bitë vahin 400 vetë, atëherë e bërë të kërë i janë. Allah, nukur a në kehim, Musaqin në umeri ti ka thonë burë, a i shtetë 7-11, 7-11, a min aqtëtën medinet i ratullë, jesha, në ka, në ka, mirë përkurër, nuk i Popullet rinjën me eksi ka vetë i mutëm dhe jojnë njerë ditë mutëm shkojnë masë Jo ta jalejte qawmi të tëbihuni, nuk ka thonë këso Ta jalejte qawmi të tëbihuni lëmërselin Ta popullet i dhjemme qenë se udrejtoni ka udhë dhuzi Allahu tëllë dhe jelalu Ka ajë që li janë sregoj rrugënë, a unë tëka jam? Unë ka marë nësë bëgjim me bërë, unë ka marë fjale me Allahu të me thonë Unë ka marë ati që e di se kam përsh për ta thonë إن يرز الدود خيال كالالله جل جلاله ونبرمه عديم سو سيدماء محمد وطفاة صلى الله عليه وسلم قال قال يالايدة قومي تبعوا المرسلين اتبعوا منا يسئلكم أجروا شو مكاربا شو مكاربا واشكوني كايش يسيوليب قص جوما سيكون تيغوية ايام تيغوية ايام تيغوية ايام نمسين السلام عليكم ايو سبحانه بن ايام شهده السلام اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي me morë kurani kerim me lezojit parajiti me sirën e përgamerë a.s. këso e zistojnë këjtë la e s.a.s. atë njenin për jume nuk du me ndonë asë gjanta inë atë të bjoj illa ma juha i lejit ure iskojnë mëra pasaj shë Allah ju të zelalu wahi më bonë edhe mërë mërë mërë mërë mërë mërë mërë mërë mëndë du qdo përgander këso është sistemi e sirës kurani kerim në nëve kërë e kamë dushan un po or më dasketo po për dasketo po ma ti duhet me ditë mase ime është aty 20000 dollar e ora ora timim tema tapa ajë atë vetë po më nipiu çetat do do truqe punë do do do të paz dite duke fleti muslimanë ditë pas dite duke e vorrosë haleva ditë pas dite e citën kanoni kë çetat falas po edhe me sherubin e ku barros prion e dië trava gjithë me luan disa lek se Unë, unë djit, unë doksim mas doksimi doksim mas doksimi shkoj puna dere a qepoj në vend të të bërë sëpjekim islog ju bërë frimi në, në vend të ajtje sëpjekim edhe sistem i regullimit do unoghe i regullimit do porët tjetës vitore a ju bërë frimi bu bërë pra atë në formën e humorit një turk në televizor në kohën e fundit gjithë ti mi tregu po për lopë pëpër se shka për ndonë ke të vot ulli një njërë parametit u vart i knoj s'mot shka kan jet mi knu e kur vind e vart i mi frinja a fronte ventilatorit ja. prap i knojnë të du shka prap ventilatorit për mi frinj të me se ka frinj bat frinja po t'i vrut frinj me o përpresor, t'i vrut finj me ventilator t'i vrut nu kem nga shka të duhet vart për kemi për qëllim se islami jon nu ka shkë frinj islami jonë është Me më foranë tonë të toka, me çambëntonë tonë ton, ton, ton, ushtria, me çambëntonë tonë ton, policia, me çambëntonë tonë ton, shteti. Me is islami kamion në Kanena. Nëna, mirpasën nëna të kushtetut të islamit tonë që milione kemi dhanë shumë çera. Unë mundova mi harë ndjamjet tonë me një ratë gjirat për ratë, me një rratë për një rratë ta sigojnin ne të kushtetut të Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam në dinë kur e gafër mortë. Ai vone 3 pika dinë apo, ata veten. Të qlevë 3 pika dhe golin, të lidhësi datën. Numër 1 ndërgjimin, pyjamir, arëjë të shkollës. Vladrimin e vonë edhe e mundi, ti. Tre punë. Cili ishte ai meni ban jashtë kurthututë? Çka, çka kish, ai kish njerëz. Udhova po poletor, xhamati don të përgoj se çka do të kam nenë kurthututë laike, edhe nenë kurthututë Muhamedit aṣ-sallallahu alayhi ve sellem me të cilën të thirin nen ai e vuni botë, edhe mbiat nen e vuni i popull i cili do tjetë tjet, angari laj-raja illallah dheri vitin e gjikimit edhe në atë nën mbaën të gjitha fitore me, me rëfian kasmojës e përfundoj mirë po në atë nën javari e manetin përgjithsien e dëshirave fitore dhe vazh ma zvargut dheri vitin e gjikimit nëse paratë nën hezër a e nën të kështu Dore, mirë po njërës e të vlejtën të kështu nuk e liur e vila a kanë kuptu a kanë qenë me muët bashkë Mirë po nuk është njajë të spegojsh pëshatarit në gjamië o të spegojsh studentave, nuk a njajë unë më dojë se më kësime zbisi së do gjo është ka të folët e dhe ka lënda për machinerien e kuptimit shumë bukur o, njini peh, njini frutës, osullaj, të muslimanët në një një pejtë i kushtëshutët Rasul Lajta e Shatusanët, të muslimanët e zgjasin dove në përbashkët për tja mora mitu të kalirin të cilirin lopa e ative e ka hundë për e goje, kër kapi e kapin një kalirë mjësrit me hongë e ligavim mirë majna ndonë që si juve prejgojë e raj mundonë të apë me mërë sot në me i rallo për tonë prejgojë e kaliri i mjësrit edhe me zga dorën e një ku me mërë atë na muslimanët e zgjafim dorën e përbashkët edhe ja morim atë anjë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë Në këtë nënë janë fitore të muslimanëve. Në këtë nënë janë fitore dhe të muslimanëve. Diri të aki nënë, i kështaj konstitutët nuk realizohet, në do t'jemi i shërtovë qërve. Do t'i shërvejmë qërve, s'uk është ka jemi të më tërbi. Se këto, dhëmëse, qika lirë i Midrës, si që të ligarë a me kështurë vigoje, konsiderohet prej pasunijës shenjës islamet, së cilën amikës gëzëm e brekë kur edhe sa jot ka përkohë s'do të pijë kopshtin do të jojë në jashtë, to të zgjat mi dorën. Atu manan ti ki ka vlerë, s'ka mo vlerë ai që s'e ha, mo do, do pa ka bë për pa. Po po kjo yo, kur as e se, ke pa vini kur jo kur s'e frek. Atu çish stila mi nandej çerave. Ma thua jashtë këjon. Ti du otila. Kur jo, kur jo, jo, jo, jo pra nai. Jo, jo, me bisedu, ne këshin morë që si të njënë. Paso për ka morë që si të njënë kanapitit, së kejtë morë, s'ka rëvoj, kanakëri i kejtë, e këshin morë Kosovës. Pa, s'ka rëvoj, kanakëri i kejtë, ma unë veç që ka, unë dhëmi i prishë morë këto. Unë duhet bajtoj edhe të qaj nështë e çajnë, kalirin për i ljopës që ka ra për i goje kërë e kanë morë, a gjep, a gjep problemi për lënë. Jo, e, e këshin o kupu, Në, nga, nga, nga, nga me dialog në visejtë qështje e vajnë të në visejtë, apo e ure përësër i shka farë, në kushën e medicinët në se ke lezu, dhe në një vi prej kushës medicinët në se ka lën një virus i gripit apo virus i, i, i, i, i ma pak se gripit e dhe ma shumë se gripit, në trupin e njerë jut atërë e duç me pas shumë përjder se asht e pa mundën me gjithë një mje kundon i të liturin ka rrike lëjtët se ti e ki bloku edhe ti si ta blokojshse ta tu është t'u mrena ti i dopsu t'gjoku tu dopsu ki t'u forcu ti ma t'jashtu oh, praki një dhe kjydyt me doptakto ta shumë dhe t'a dhe t'es ko me mgu muhe e lirëm ti këta shkojn edhe lirëm ti t'e vjallet mjekut dhe t'për hunet ta ti i cvuzit edhe lirëm e ripikon t'a qip ka njisë musku qa njisë në hëllë nuk po mirë a ka si regullin botikot e, e ku shkojnë dhe mjeku me mir Panton dhe të, të poshtë Shëtë një një që a më përë Shëtë një e shëtë ka më përë Një një përë, edhe një edhe një o një Me një ati shprici Panton dhe të, të, të poshtë Ha? Po po, se kështu, se kështu Anë një këndhjut më ja shlu mrena Ajë me luftu mrena Dhe të me qëpu Në disa rase shka përët për më jetë u shtrinë Për të prasë në shëtë kejë Për të prasë që q Ablu Maru ayo. Que dul que tá dela para amigo. Aí am so si o moderou, mocherou, ali o que é intrato mocho. Io ia me intrato. Agora dul tipo causando muita, tipo, para não despreão, tá. É o estrim. Pronto, tudo que é traz, fiala de diálogo só tá no ponto. Hã? Tá com conta. Em que razão ia o cupimento de vírus e danico do abastece? Só bascula a fiala jote, não me dá na memória. Tem isso aí, qual ble, injeção ele agora. Po injeksionin duhet të pasim kujdes për kombinimin e tij, edhe se si do ta hiposh. Duhet të pasim kujdes. Çoqë ka para bari teleçasti selam. Edhe ato që rrugën e ati right? Joining... e ndjekën. Pionë tonë të gjenvë të cilët e vërtetën e për krajnë dhe për vërtetën jetojnë në vendetin, inshallah, arshej, më yol intenta e yol në fundit arshem ta blojm terrenit me të mirë, sikur që ajan mloqje për një merqet. Se nuk u ështu e keshja pa e mluj qerë të rinit, pa e mluj qerë të topër, nuk u, u bojë keshja e mojët. Ato cka banë? Ato i futin qitë bonët e veta, edhe gjëten përkralje, i gjëten shpirët atë e dobet në mesin ton, i shoshruan shumë edhe i përkraljë, diri se e mlujë në të rinit me të keshje që ta shmirë për të popinë, po dojmë i sharru për i fundit. Nga të ka du të bojë, nga nuk duhet svutemi, po duhet kemi mjesët, kemi Nëse jemi sinqer, ti jojmë njerëz, mësenë njerëz, se ka sinqerjet i as brenda, ti jojmë njerëz të njerëz që e vejmë këan sinqer, që e vejmë këan me Allahu subhane dhe vejllashar, ti joqtojmë nurin me dritën e Allahut, edhe të bëhat numri i madh me mbullimin e numrit me, me shumzimin e numrit të gjemve të ndëruar ndarshëm edhe sinqer, me lloj terreni me të mirë, ashtu që e keçja kadër kadën truvë, e keçja kadër kadën thaj fikaka, thaj fikaka. Pavejao pa pëllat, pa, pa, pa, pa fjall kësia, pa fjall doqëta, pa punë negative, ama me qëndremu me qëndremu 3-10 vësë në mërke, 4-10 burra 4-10 persona muslimatë njërë po, qëka ishmerantim? një punë asmerantim e ditë në historijën e këtëve 4-10 burrave se njëm kreative vlejke një popër njëm kreative vlejke një popër ishën të seqiatë shumë edhe ishën të rima shumë, edhe ishën të shum, të të të të të t Në fjalën e thollë që do të gjejsh më shok. Ai kordheti në anën e ballit, thonë nuk mirë të vash tek to gurdhumun me çën zotna, kur nuk gjetet jap metodë me me me, me fjalë jam fillojmë veprat. Emuri ata zotë tative, hasha. Dallë shkëpë tokë. Mban vol kur ishte i pyetur se çka po ndodh, çka i thash? Si u përgjigjë? Ati më thian zotë sa soda që mundi ta më rekomandë. Tak. Këtu nuk e vrojë vetëm, thonë me pasion zotë soda. Dhe thot, po të du me tregu me veper Dhe, ki asht ai guri I cilin nuk meriton as mukon, A shërbim që ju po i bani Se mëkon, është më rojtë vetë Ibrahima në selami I than, atyna i kjesi zotë në tërtona Ajo, unë nuk i kam përti i tha ato Pa, përse Eluhum i mkeja nuk jam përti kun Si qo është përkja li jetë buhur Allahu jazë brinjë në surmajta Se selami korani kërim, mas mija viteve Sa kytni, nëse ju folin A të di ma mirë kë safat us fulin po ti mul fulin ti han zot na pra bel ta'lehu kebirem hada ibrahim al-isrami tashput edhe ma ta'le meni zot ja sa nuk e kan prit se keta do tani prej ati edhe nuk e kan prit para se na ato via c llogjikat pa do ti fute meni fjalai ta bel ta'lehu kebirem hada kiki modi ti vetë ka fikto ah si si modi ka fikto dikatin ska dhe te me tradugu me keta Dhe ti të tregon se kjo unë nuk e edhe kisham uijtë me ti, edhe këtë madje. Po këtare kam lënë për çetësen, që u tregoj juve se ai Allah i Madh nuk do si po, të voglis. Uqola. Këthe, kët përkëto me ambëna. Mirpo, ai u tregonte me një metod shumë bukur, me një metod shumë të, të jashme, metod me të cilën vet rrinit të, të, të pastër, edhe e mbronte vetën me veprë për mbetën që i kishte bë, por mësë më shumë shumë më vëmbrumë dënum apo më kur do ti diçka me lojikë s'u thonë orta, ai madhe e ka bën. Do thotë. Se ju unë e di, ti si ju e dini se unë i kam thënë. Po ja vlash ata më ofrua, te ertë ajo e vërtetën, apo më tin rrugës të cilën ju nuk e dini. Po. Se i madhë nuk do të vogël. Po çati ka, ja, ajo nuk vajti, si ju i keni ofruar zonë tjetër, ajo doonën i ka thik kanarin, apo ju s'kam bënë u bollonë vërtaj, i ka thënë se ka bënë vërtaj. E kiste për çyllëmën e drequt se këto ke me gjithata ka janë ato të të të voklit të cilët ju afroni Allah i të mamë e kjo du në tironi prej këtaj tukur shka aliru ki prej këtive të voklive ju du në tironi dhe për kurani kërini ashme zdo pjallë dhe lefëta jet në ati ati ku atë ashme rekullin veti e ashme sim, ashkodh për neve nam me qente futemi në esenën e kupti, kuptimeve të ajeteve kuranore dhe hadicit mamë të mustafat ju që nuk nëmdhigjoj njërë ziqka ju folim në po bejët po Njerëzit mas na shkojnë me kilometra për të na pyetë diçka, se janë tërë për diell, se ndivijnë. Janë tërë për diell. Njerëzit kanë dëshirë me diell. A keni, a ka argumente njerëzit shumë janë të hetur për diturinë, edhe po, ka argumente. Janë do, mertëna e Hoxhës, thini fjalën, një fjalë, thini fjalën, një fjalë, thini fjalën, një fjalë. Le të bëkaj të të di. Le të bëkaj të të dimë. Sidhuni se vë dite juhat është përgatitur ajo, se na është përgatitur një gjong, ndoshta nuk do të muj me vota avirunë me formulum me fjalët e mia. Ha, të më nërë, ka një herë unë thulli një fjallë e tila me qëtër fjallë një apo ti nuk urzën halas e shka këpë du me thonë a i lajmëroë të më thonë po-po dhe shka po-po unë të di fjallë shka i thashtë të halas të s'kalltërës e shka pë du me thonë të të kishtë kitë s'kam qitë në shesh asë një gjopër e ideje si pë du me thonë a edhe të po-po, dhe, dhe mekë edhe une e di edhe, edhe une e di, jo jo, ja, ja, dhe Allah me t me qenë të urej bon aqit do vëzëma, po pra, fërë fiqë që të të vërëzër e ti pra, ta në në. Pa në së shka thonë, ja, hëti që jërë, shka këtë qëtërë. Dë thotë, unë a në ashtë shka po du me thonë, a po po po pjo qërështuarë. Dë thotë, ashtë i hetër për me të të halat për e ditë dhe i rohës e po e, e jemi të, kura, të, të, se jemi të të të mizum mirë, të dheshun, të të të të të të të të të të të të të të të të të të t njëherën të iranë, ardhëm këtu a ditë kur u qërëk u finit në me qëtë njëmë, e uslavit të eftës në eftët ishë në këtu, në më njëherën edhe papër një profesor me vetë profesorin tonë që nga pësori njëko mëti që nërës për iskramin një avije këtu në të iranë me dherë reklamat për kryshtërizëm, të pshirë misionarë unë nuk gruë, afru, të qamë të dhe sot të të tijanë të dhe s A e kape atëm, bilë po e muslimat, i sinë kjerë, i ditës, i fremë këtë. Pra se përma e kjerë? Për në stadion që man së të për shtonë. Së të për shtonë. Për aqetës keme një kështonë të shkazë. Për në lukë. Për kjerë? Për ma e kjerë? Për ma e kjerë me mësirë kam e besu. Për marija, marija, për së të e, marija. Marija dë në lukë. Marija që për mësirë me i shku A ka rrës kështonë që si ti? Apo ka rrës e veshën dhe i postë? Jëta, dhe i postë, se për më të rrës në aspejë që si e të e praktikullet. E mërë letrën parola, mërëla, këpër i qëka në gjuna, e mërë atë letrën prejdojës edhe të monë, nuk e për më të një po. Nuk e për më të një se ka shpesh rrë i toka. Se për më të rrës në aspejë që nuk e, e praktikullet. E tash, p nëse i bajnë një tiri, nëse i të regojnë njëzë dhe se jemi me një fejë, ashtu si shjemi me një fejë, me sigurisë se nuk do të kete efekt fjallia si johë edhe tiri a johë, atë kërë kur na atë fjallë si që e folim nuk e të batërët. Do të najbojnë edhe që jërë këso, do të të najbojnë me zonë, do të papë fjallë për do t'ikim. A kërëzim, ja po. Kërën të imë nga kërësë, Allahën Kërën e të mëronën në të bilbirri o so, so, so, të nësëvën e në kusë e kumë sa ju për i zërën në njërë ditë në të mirë vetën të arronit në bëjtë prave në i ka qitë në në sheshë në gjohëtë të cilën së kemi mujtë asë i keqë, asë i mirë i kur me javnu dorën në me zonë më së të dinë që e shka kam rrejna fa wa entëm të të lu në lë kitabë fa ju për i lezoni për ani kërimin ju për së ligoni, ju p أم يجري تلفزيور أم يضافين تلفزيور نهندر السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله كنا يثبت منه وتنسونا من فرسكم وأنتم تجدون الكلاب من فند الله جل جلاله سيكون ذلك ما كنت فرفندي من اجتيايتي njerëzit të të të djana si toj i fundin dhe nuk dhe projnë, si pas asoj që e ka zdonë, i ka zbritë poshtë. Ta ehe të ufare jojtë, kejtë njerëzit të fëndë, e pële e ta akilu, a su mëndën ja? A nuk keni, a nuk keni mend? A shoku jës, a tha, a nuk ke mend, majsë mërami kër të biti dhe fjallën më në fund, a është të dishte të ka zbritë të poshtë. Dhe mund tani të lamë, Kur ka desh të raunit, me i ka ndu se sa nuk je i logikëshëm, edhe sa poshtë kje e mështu, i ka thonë, mënë përnë, in kundum të akilumë, si të keni mëndë. Do me zonë, së keni mëndë. Së keni mëndë. Me atje që për e bënë, po a e nështë për e bënë. Allahu gjëllë dhe zhelalu, edhe këtu, e ka përfondu me këtë pjesë, a e të ka thonë, a së keni mëndë, që po bënë, a të shmendur وَيَسْلَمْ مَنْ يُؤْتَى السَّلَمَ لا تَنْهَى عَنْ خُلُقٍ وَتَأْبَى مِثْلَهُ عارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمًا فَمَا تَدْرُونَ أَنَّ يا الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَالْشَّهَادَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَجْعَلُونَ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَيْفَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ يَتَّخِذُونَ أَنْفُسَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسْبًا لِلْعِبَادِ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ عَلَيْه Allahut e xelërojë ropën e tij. Do të prenë firmë një punë adev për kësaj fazë në push, vargu gazardh. Dhe prinë. Kështu që e, na kemi dëmtet më loja shumë, kemi përthon shumë, kemi përçepur shumë stadiumin e përmirësimit edhe i kthimit në rradha e vargjeve, në rradhat e vargjeve të njerëzve të mirë, që kanë vepruar mirë dhe kanë fol mirë pa shumë i mall, edhe edhe me siguri edhe më shumë të nana vet edhe ka vendulumtimi ka vendulimi ka vendulimi i shoq inshallah bejallahu jallahu ta kimtirah si fami ta qom i qaf pse duhem ka vendet të të sotra edhe kremi ato i qi ne ne ashtu na prit a jo se ashtu na flit ne nivel popullor me ukti as fjajon edhe ashtu secilat tjers ja kan xhelozi edhe atare kur e njeh edhe atare kur te jom e do fami ne te kodi ku pyeteni se 60 ditë ne pjese ka problem ا و تمتد الاولاد دي ضمانات مدهمهه بارانيل باران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا لا تراقي وقيل من راقوا وظننا انه الفراق وان تثبت الذكرى إلا رد بك يومئذ للمذاق فراء فقوا ولا صلنا ولكن كذبوا واتوا إنسان أن يترك سدى ألم يكن طبتاً pa